Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. První kolo v Londýně, napsal Luboš Zimňok. V Londýně zasedla desítka hráčů k prvnímu kolu turnaje London Chess Classic. Pět partíí a jen tři remízy, to na první kolo není špatné. Nikita Vyťugov, Rus, který od letošního roku hraje za Anglii, se v prvním kole utkal s Andrejem Volokytinem z Ukrajiny. Nikita zahájil královským jezdcem jedna jezdec F3 a tentokrát se shodnu i s databázemi a komentátory. Hrála se Rétyho hra. Volokitin neměl problém s vyrovnáním, ale u partie usínal. Strácel dost času a po 21 tazích měl na hodinách už jen necelých 8 minut. Jeho pozice byla jen mírně, ale opravdu mírně horší. Stockfish hlásí po 22 střelec A5 rovnou hru, ale při pohledu na šachovnici bych dal přednost pozici bílého, protože jeho figury byly aktivnější. Volokytin se zamyslel a pak přišla chyba. Tah 22e4 při zběžném pohledu nevypadá špatně. Černý vrací pěšce a otevírá dráhu pro svého střelce. Ale tento tah má i své mínusy, protože bílý mohl využít vazby střelce na d7, 23 střelec h3, a přidat k tomu ještě další nepříjemné hrozby. Svázání pěšce f5, oslabení pozice Černého krále. Bílý však nabízené možnosti nevyužil a po delším přemýšlení vzal na C4 23 dáma bere C4, čímž vlastně začaly mírové rozhovory. Následovaly výměny figur, redukce počtu pěšců a přechod do rovné koncovky. Dom Maraju Gukeš nedal žádnou šanci Bartelovi. Mateuš Bartel si na Gukešovo 1E4 vybral polskou hru. Je zajímavé, že v některých zemích jsou populární vždy konkrétní zahájení. Hráte-li proti polským hráčům 1E4 musíte počítat s tím, že se na šachovnici objeví francouzská obrana, která je u našich severních sousedů hodně populární. Bartelovi se nepovedl přechod ze zahájení do střední hry. Jeho převody střelců a plán s prosazením tahu E6-E5 nebyly nejlepším řešením v pozici. Nakonec se Bartelovi podařilo tah E6-E5 prosadit. Zbavil se tím typické francouzské slabiny pěšec E6, ale jen za cenu vytvoření jiných pěšcových slabin G6, D5, A7, B7. Gukešovi pak už stačilo jen zbírat chromé pěšáčky. Žil Musár, měl bílé figury s vítězem záhřebského turnaje míru Hanzem Nýmanem. V berlínské variantě španělské hry Nýman černými nic nezískal a zrodilo se překvapení. Novodobý Fischer a drtič salátů s ratingem pod 2700 jen remizoval. Michael Adams nehrál velký turnaj Grand Swiss na ostrově Men a místo toho dal přednost mistrovství světa seniorů. Těžko soudit, zda to bylo dobré či špatné rozhodnutí. Michael se stal mistrem světa v kategorii 50+, ale se svou hrou by se jistě nestratil ani v Grand Swiss turnaji. Michael už sice oslavil padesátiny, ale jeho hra vůbec nepůsobí staře. V prvním kole londýnského turnaje využil bojechtivosti íránce Amina Tabatabayeje. Na Aminovi je mi sympatické, že se nesnaží hrát na remízu a nebojí se jít do rizika. Nesklamal mě ani tentokrát. Drze nastoupil G pěšcem na královském křídle, 14 G5, a nedbal přitom na pěšcové slabiny, které mu stačil bílý vytvořit. Kdyby černý v postupu pokračoval, 18 G4, nemusel mít až tak špatné šance. Ale Amin zvolil špatný plán a zautočil dámou 18 dáma C6 20 dáma A4 na domnělé slabé pěšce bílého E4 A3. Černá dáma se tak dostala mimo hru a bílý získal několik temp k útoku na slabé pěšce černého. Zisk pěšce nemusí znamenat automaticky výhru, ale když má soupeř i další slabiny, není se o čem bavit. Partie mezi dvěma anglickými hráči Lukem McShaneem a mladým šrejasem Royalem skončila smírně. V jednom okamžiku odskočil Royal výborně blokujícím jezdcem poněkud riskantně na C4, 31 jezdec C4, počemž se mohly bílé figury nasáčkovat do pozice černého, 32 dáma E7, ale McShane zahrál na jistotu 32 dáma C5. Po následné výměně dám bylo zřejmé, že partie směřuje do remízy.